פרק י"ב: "מסה דבר אדוני על ישראל, נאום אדוני נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו, הנה אנכי שם את ירושלים, סף רעל לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא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 ואמרו אלופי יהודה בלבם, אמצה לי יושבי ירושלים, בה דני צבאות אלוהיהם. ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים, וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים.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 ונשיהם לבד. כל, כל המשפחות הנשארות, משפחות משפחות לבד, ונשיהם לבד.